Марго піднялася і церемонно вклонилася. "Це ви?" відразу ж протверезив директор. "Вибачте, я відразу не впізнав". Усі розсміялися, як від гарного жарту, але директор, здається, не жартував. Він рвонувся прожогом на кухню, і за п'ять хвилин увесь розбурканий, звісно, персонал став носити на стіл різні страви. «Усе за рахунок закладу», – запобіглив оцокотів директор. «Як це маєте, пані?» «Та нічого». «Ви до обертениці?» «Так, а звідкиля ви знаєте?» «Та ми тут, в усій околиці, все про вас знаємо». Марго перелякалася. Що таке? Що саме? Нарешті ви приїхали, бігав круг столу зворушений директор. Яка радість, яка честь? Я знав, що ви саме до мене завітаєте. Я завжди знав. Саме тому я й назвав свій ресторанчик вашим іменем. Тепер я розбагатію, ой, матка Боска. Марго розгубилася. Вона не любила, коли її тримають не за ту. Пан, певно, помиляється. Мене просто звати Маргу. Це випадково. Так, пані? Випадково. Так і легенда каже. Яка легенда? Йой, пані, певно, жартує. Легенда про визволення бунтівного духа Ахмета? «З мене досить», – сказала Свєтка, встала і пішла геть. «Чим я паночку образив?» – перелякався директор. «Не хвилюйся, вона все така прикра», – заспокоїв його Андібер. «То що там легенда каже?» «Над усією нашою округою лежить прокляття». А все через духа хмета, що бродить у підземеллі монастиря в Бертениці. Раз на рік він виходить на верхівку гори і починає не стремновити, і від того виття всі жінки округи слабнуть, слабнуть і хворіють по півроку. Ось і чекає вся округа повернення королеви на імення Марго, яка колись закляла той дух, і яка випустить його на волю і подарує всій окрузі спокій. «Здрасте, я ваша тітя. я приїхала з Києва, буду вас жить», – іронічно прокоментувала легенду Марго. «Я цього не витримаю, я йду спати». «Не поспішайте, пані, а десерт? Я маю чудовий десерт!» Від солодкого жінки тупіють і стають безвольними рабинями чоловіків. «Е, ні, пані, наш десерт є особливий. Він має пікантний смак. Його колись придумала власниця замку в обертениці. Тобто я...» Подумала собі Марго і байдужим голосом промовила Добре, вмовили, несіть Тим часом Андибер намагався добитися подробиць легенди Тож активно розпитував директора А чому всі жінки-обертениці і всі її округи Не йдуть геть із цього заклятого місця? Та ж не можуть! Як не можуть? Хто їде, той помирає. А ті, що лишаються, як причинні, з нетерпінням очікують нової появи Ахмета, щоб знову на півроку заслабнути. «А за що я його покарала?» – ляпнула Марго. Тьху, тобто королева. «За що вона його покарала?» «Розумієте, пані, ви, тобто, та королева забороняла многоженство. Ахмед був бусурманином. Вона кілька разів його попереджала. Однак, коли він звів її улюблену племінницю, їй урвався терпець, вона й заточила його під землею, всі виходи закляла.